Historien om judendomens infiltration av Sverige. Med tanke på sionismens och därmed den judiska staten Israels grepp om judarna i Sverige för att ständigt organisera ett omfattande stöd till den judiska inkräktar och terrorstaten Israel i Palestina, har det sitt intresse att försöka klarlägga hur detta starka judiska inflytande växt fram i Sverige. Det gäller judarnas historia i Sverige. Officiellt var Sverige stängt för judarna ända fram till år 1782, då kung Gustav III tillät i frisinnad upplysningsanda, som det då hette, judarna att bosätta sig i Sverige, dock endast i de tre städerna Stockholm, Göteborg och Norrköping, där de äldsta judiska församlingarna alltså finns. Denna kungliga generositet mot judarna föranledes emellertid av vissa judiska påtryckningar. Sju årdes förinnan hade en jude vid namn uppkallad efter mosbroder, den första judiske prästen anlänt till Sverige och genast skaffat sig en bundsförvant i dåvarande överståthållaren i Stockholm genom lämpliga mutor. Systemet att muta de makthavande för att på detta sätt skaffa sig inflytelserika vänner och bundsförvanter har sedan ofta tillämpats av zionisterna i Sverige. En beprövad zionistisk taktik. Långt innan judenaren år 1775 kom till Sverige hade dock judar kommit till Sverige och i flera fall utövat inflytande på makthavarna. Den första kända i Sverige bosatte juden var en viss Herman Israel från Lybäck, som finansiellt understödde Gustav Vasa i dennes kamp mot den katolska kyrkans välde bland annat för att komma över kyrkans stora rikedomar. Snart blev emellertid Herman Israels och Lybäckarnas krav allt mer pockande, så att kung Gustav Vasa blev allt mer förbittrad på den snikna och fräcke Herman Israel. Vilket bland annat skildras mycket åskådligt i Strindbergs drama Gustav Vasa. Den samtida krönikören Peder Svart berättar att kungen träffade Herman Israel på en gata i Malmö efter ett möte där med den danske kungen. Gustav Vasa sa genast mycket upprörd till Herman Israel kolon. Var är nu det myckna goda som du med ditt kreditiv och dina stora eder på de lypske svägnar har tillsagt mig? Var är brandskatten, den lösen som du inhöstade för att lybeckarna inte skulle bränna ner Stockholm och var är den ersättning som du förtröstar mig med till Gotlandståget? Du ska en gång få här för skam, din arge förrädare. I samma stund drog Gustav Vasa sitt svärd. Men kansler Lorentius andra och de andra herrarna i kungens sällskap skyndade till juden Herman Israels undsättningen och lyckades lugna den upprörde kungen, så att han stack ner sitt svärd i skidan igen, medan den förskräckte Herman Israel därade som ett asplöv i alla leder och grät strida tårar, inför att ha blottställts och inför det öde som tycktes vänta honom. Efter denna episod där juden Herman Israel försvunnen från Sverige. Men när Gustav Vasa ligger, gammal och trött på sitt yttersta, kallar han in en judisk läkare, en viss medicus vulf. I ett brev till sonen Hertig Erik år 1557 talar kungen om en stor träta mellan vår med Dickos, doktor Kåp och den juden, som i ett annat sammanhang nämligen i fogderäkenskaper i kammararkivet för år 1559 omtalas om den vindögda doktor var hos kunglig majestät i Esborg och drog sin färde ur landet efter att ha honorerats med 200 mark. Nästa jude som kom att spela en ominös roll i Sveriges historia var den portugisiska juden Diego Texera och dennes son Manuel. Som hade slagit sig ned i Hamburg i mitten av 1600-talet och där inne den nästan förstlig ställning tack vare sina ofantliga rikedomar och som sådan blev drottning Kristinas hovbanker och resident, det vill säga hennes diplomatiska ombud i staden Hamburg. Vid ett nästan årslångt besök i Hamburg 1661-1662 avslöts mellan drottning Kristina och Manuel Texera ett kontrakt, enligt vilket Texeria skulle uppbära alla inkomsterna från hennes underhållsländer, beräknade till att 107 000 riksdaler, en svindlande summa som idag skulle motsvara minst en miljard kronor. Mot förpliktelse att texera den första dagen i varje månad sända henne 8 000 riksdaler. De återstående 11 000 riksdalerna skulle utgöra Texeras lön som hovbankir och resident. En av Texeras släktingar var drottning Kristina resident i Antwerpen och i dennes magnifika palats bodde ex-drottningen under sin vistelse där 1654. Drottning Kristina som var i ständigt behov av pengar, lånade av en av Texeras judiska anförvanter, Jan Nunes Henrik i Amsterdam, 47 000 riksdaler mot hennes juveler och hon kom sålunda helt ekonomiskt beroende till dessa judar. Hon upprätthöll också ständigt brevväxling med den kände dåtida rabinen Ben Israel. Så här skriver den zionistiska judiske professorn i Uppsala, Hugo Valentin i sin 1924 utgivna bok Judarnas historia sid 52 högerparentes kolon. Många av Texeras bekanta och medhjälpare inom den judiskt sefardiska finansvärlden blev även drottningens. Jean Nunnes Henrik i Amsterdam, Manuel Valentin i Venedig samt Sanchez Nunnes och Ruy Lopez i Romvor och händer mellan Texera och henne, då hon är i var i Hamburg. Don Fernando de på Stråfylljan utnämndes den 13 maj 1654 till hennes resident i Antwerpen, och i hans praktfulla palats bodde drottningen. Abraham Isak var hennes faktor, föreståndare för hennes handel i livena. Med Carl XIs regeringstillträde 1672 och definitivt efter den svenska segern över danskarna i slaget vid Lund 1676 företogs en energisk kräft med den korrumperade adel som skott sig under förmynda regeringen tidigare och en kraftig reduktion av adens förlänningar och därmed dess makt företogs. Inställningen till judarna skärptes. Honungen krävde att de antingen skulle låta döpa sig och sålunda övergå till den kristna trosläran eller ge sig av från landet. Många judar föredrog att stanna i Sverige och valde alltså taktiskt att låta döpa sig och anta formellt den evangeliska läraren. Då pakterna ägde rum under stora sarmonier, huvudsakligen i tyska kyrkan i gamla stan, och de döpta judarna erhöll kristna namn. Solunda ändrades Israel men dels namn till Karl Christian Mandel och hans hustru fick namnet Ulrika Eleonora. Genom dessa namnändringar blev det möjligt att hemlighålla härstamningen inför den svenska befolkningen och att i befolkningsstatistiken dölja det verkliga antalet i landet bosatta judar som istället hänfördes under beteckningen tyskar, ryssar, polacker, balter. Holländare etc. flera släkter, vilkas representanter innehav haft inflytelserika positioner i svenskt samhällsliv, kan räkna sin härkomst från invandrade judiska affärsmän, och ett stort antal svenska högborgerliga släkter och även adelssläkter har genom giftermål med judinor blivit mer eller mindre utpräglat projudiska. Av rent judisk härkomst där till exempel de adliga släkterna lagar och stjärnblad, vidare familjerna von Reis, von Ahern, Liljeblad med flera. På Karl XII-tid kom en ny kategori judar till Sverige, nämligen konungens kreditorer. Under sina krig i Polen, östra Tyskland och Ryssland hade konungen utgivit ekonomiska förbindelser som till stor del hamnade i judiska händer. Då skattkammaren i Sverige var tom hade man år 1715 medgivit de judiska långivarna rätt att bosätta sig och loggstäderna Karlskrona och Karlshamn för att där stanna tills svenska staten betalat skulderna till dem. Hela skulden till de judiska kreditorerna uppgick till 300 000 riksdaler och betalades på tio år. Men under dessa tio år måste svenska regeringen underhålla de judiska kreditorerna, vilket drog en årlig räntekostnad på 6 riksdaler. De flesta kreditorer stannade dock efter skuldens betalning kvar i Karlskrona, där de grundat en judisk koloni med en finansiär makt. Vid mitten av 1700-talet, under den SK-frihetstiden, framställdes från judiskt tolv förslag att till Sverige inbjuda rika portugisiska judefamiljer som hade etablerat sig i Holland. Denna plan avvägades dock genom den framstående svenska statsmannen Carl Gustav Tessin som kraftfullt varnade för ett växande judiskt inflytande och samtidigt påvisade att de avjudarna införda affärsmetoderna var skadliga för Sverige. Den dåtida riksdagens majoritet motsatte sig, trots den judiska finansiella makten och judarnas ekonomiska privilegier, också bestämt de judiska kraven på full likställighet med infödda svenska och andra kristna i landet. Trots stora judiska ansträngningar och frikostigt utgivna judiska muttor, och den främste förespråkaren för judarnas krav, Riksrådet Samuel Åskärhjelm, störtades. Gustav III blev den stora gynnaren av judisk invandring till Sverige, och den 12 maj 1787 öppnades den största synagogan i Sverige. Nämligen i auktionshuset vid Tyska Brunn i Stockholm till en årlig hyra av 250 riksdaler Den judiska församlingens medlemmar i Stockholm ska då för drygt 200 år sedan ha uppgått till 80 själar. Den första rabbinen var i Leb eller Levi Hirsch från Mecklenburg i norra Tyskland. Motivet för Gustav den III's judevänlighet var att judarna som skickliga yrkesmän kunde tillföra Sverige ekonomiska fördelar. Efterhand började kungen emellertid inse att de snabbt växande hemliga sällskapen eller rådnarna allmänt kallade frimullarådnarna började utgöra en fara för kungamakten och riket som härdar för revolutionär och omstartande verksamhet efter mönster från franska revolutionen av 1789 vilket kom att leda till mordet på Gustav den III på Operamaskeraden i mars 1792. Långt ifrån alla av dessa hemliga ordens sällskap var härdar för revolutionära stämplingar, Timmermansorden, Avasu och Valasisorden, kontrarevolutionära klubben och Mannheimska klubben var monarkistiska, för att inte säga reaktionära, men illuminatorden och asiatiska bröderna som var ytterst hemliga, hade i varje fall nära kontakter med broderorganisationer i Tyskland och Frankrike och var av allt att döma inblandade i stämplingarna mot kung Gustav den tredje Och dessa ordnar var helt fixerade till den judiska kabalen och hade den testamentliga judekonungen Salomo som sin oinskränkta idol. Det är odiskutabelt att den slösaktiga aristokrati som omgav Gustav den tredje stod i stort beroende av judiska penningmagnater. Historiker Neskil Olan uppger i sin bok Judarna på svensk mark, att judarna betalade de skuldsatta adelsmännen pengar och bett alltid rikligt för sina privilegier, bland annat genom att förvalta aristokraternas förmögenheter och gods. De hjälpte dem även med olika slags inbringande affärer. Aron Isak, den svenska judendomens moses som han allmänt kallades bland de invigda, var en mycket väl på kungliga slottet, där han särskilt hos hertig Karl, den sedumera Karl XIII, funnit en gynnare och vän, som gärna befodrade Aron Isaks önskemål. Om den samtida judiske brukspatronen Adolf Ludwig Levin, vars ursprungliga namn var Moses Marcus Levi, säger Roland Kolon. Så som mäklare och affärsman blev Levin i tillfälle att göra hovet åtskilliga tjänster liksom åt hovet närstående aristokrater. Bland annat lyckades han åt en judisk frände utverka en oavlönad landshövningstitel mot ett lån på 10 000 riksdaler till hovet. Den judiska kolonin i Göteborg blev redan vid denna tid, slutet av 1700-talet, den andra i betyddenhet efter den judiska kolonin i Stockholm. Jakob Marcus grundade den judiska kolonin i Norrköping, Fabian Filip den judiska kolonin i Karlskrona, familjen Hische judisk koloni på Gotland. Under de första tre decennierna på 1800-talet tilltog den judiska invandringen kraftigt med judiska familjer som senare kommit att spela en betydande roll på skilda områden i Sveriges överklass. Man återfinner här namnen Asur, Asser, Assarsson, Varberg, Lam, Hirsch, Bröderna Per och Olle Westberg heter på möden och Hirsch och är alltså trots sitt svensksklingande namn judar eftersom judendomen går i arv från modern, eftersom faderskapet biologiskt alltid kan ifrågasättas. Judiska trosbekännare kunde redan 1870 sitta i riksdagen. icke i dagens judiska stat Israel har inte samma och lika rättigheter som judarna, till exempel när det gäller att äga jord, att invandra till landet och rätten till medborgarskapet. Hur kunde judarna? Som alltid utgjort en mycket liten minoritet i Sverige, så relativt snabbt tillskansas en dominerande position i Sverige, trots att de bekände sig till en för traditionell kristendom så för hatlig trosbekännelse, och hur kunde judarna bara öka sitt inflytande och sin makt som i vår tid är oomstrid och mycket betydande över statsapparaten, ekonomin och över alla fyra stora politiska partier. Delvis besvaras denna fråga i den här angivna historiken, judarna har målmedvetet och systematiskt inriktat sina ansträngningar på att vinna de mäktiga och inflytelserika makthavarnas bevågenhet och så att säga nästlat sig in i överklassen, till skillnad från inte bara en annan hemlös folkminoritet, Senarna utan även till skillnad från alla andra folkminoritetsgrupper som mestadels övergett sin gamla nationalitet och smält in i det svenska folket som till exempel Wallonerna, Tyskarna, Skottarna och de franska huganoterna. Men hur har judarna i Sverige, liksom i flertalet andra central- och västeuropeiska länder liksom senare i USA, kunnat så snabbt komma in i överklassen och klara sig med den? Svaret är, judarna har i stor utsträckning haft pengar eller haft förmågan att snabbt skaffa sig kapital och den som har pengar till överflöd har också potentiell makt och tillgång till samhällets toppskikt. Så har det varit i alla tider, och så är det än i denna dag. För judarna har det varit av central betydelse att komma i besittning av bank- och kreditväsendet. Den stora judiska aktionen kunde inledas, när Sveriges Riksbank eliminerades från den aktiva bankverksamheten. Därefter har det ena självständiga bankinstitutet efter det andra inköpts och inkluderats med någon eller några av de judiskt dominerade bankerna. På det sättet har judarna och därmed Israel fått större delen av det svenska bankväsendet i sina händer. Men det har inte stannat vid detta. Med utgångspunkt från de av de behärskade storbankerna har de sedan kunnat kontrollera större delen av den svenska stora industrin, delvis även genom dessa företags dotterföretag utomlands via judiskt kontrollerade banker i olika högindustrialiserade länder. Parallellt med den ekonomiska makten är det viktigt att även behärska opinionens makt genom alla de viktiga nyhets- och opinionsskapande medierna. Nyhetsbyråerna, tidningspressen, populärpressen, filmen, bokutgivningen, det vill säga förlagsverksamheten och i minst ett media, tv, riksradio, video, kabel-tv, satellit.tv, utbildningsradio och utbildningstv. USA är den judiska makten genom omfattande judiskt ägda opinionsmediaföretag väl bestyrkt och känd, åtminstone bland de initierade inom branscherna. Däremot tog det det vara mindre känt att detta till betydande del gäller också om Sverige, om än inte i fullt lika hög utsträckning. Exakt hur omfattande och hur starkt det judiska inflytandet är inom hela sektorn av opinionskapande medier i Sverige genom en kartläggning av vägarstrukturen är självfallet mycket svårt att fastställa. Man kan bara konstatera att Sveriges två största dagstidningar Expressen och Dagens Nyheter inom aktiebolaget Marie Berg ingår som informell systerorganisation i Bonny-koncernen. Som ju även äger Rollen och Åkerlunds veko och specialtidningsförlag. Att familjen Bonner sedan många decennier äger majoriteten i Expressen och DN och att dessa tidningar i sin redaktionella linje är så påfallande projudiska och projonistiska och i denna sin politisk-ideologiska framtoning starkt påverkat större delen av den övriga pressen, liksom Sveriges tvs nedsträckradio, och att detta självfallet präglat opinionsklimatet som mycket nära ansluter till dem. Liberala och avjudar dominerade massmedierna i USA. Det finns inga väsentliga skillnader i den kulturella och politiska framtoningen mellan å ena sidan New York Times eller Washington Post som ägs avjudar och å andra sidan Team Magazine eller Newsweek som också ägs avjudar och söndagsbilagorna i DN eller Svenska Dagbladet. Mellan vissa rent judiska organ i USA som Javish Press eller Kommentar ena sidan och å andra sidan Expressens ledare och kultursidor vad gäller Israel eller judiska kulturaktiviteter. Är det inte ägarna som utser tidningarnas ledning? Källa, Radio Islam